Sigarri unxa, izugarria, pof. Bere adina ez du egiten eta, bon, musikari izugarriak denak eta momento polit bat. Buziatu gira adiz, bai. Bioren terdia izan da eta ezta gutaz trufatu, beti ez erafon eta guxiz uh, zginela bakarrik, eh? Gazte eta zahar eh, inguratu behaz bizikuntza zen. Gau aldi xuragarri okandogu eta ederra ikusteko, ederra entzuteko. Ezagutzen zinuen dira dizkabe giuri? Kantu zenbait entzuna egin nuen irratian eta, baina egin nuen ezagutzen. ez. Zinez merezido, entzutea. Ekitaldiok, ederra dira, elkartzeko eta entzuteko eta dendako. Zinez untza, bai. Eta... Noratxe manduzu? Ni bizig untza. Aniz musigarrize inguruzatia zen, zer diosu modaketetaz da? Nik, xoizu, denak me supergunak zirena, maila superguna, eta gu contenta, eta gu huros hemen, eta azkenian be laguntzen duzu ere ikasztola, ordean, jala. Fan anizas politik fain inkondizionala, ah, <laughs> bai, bai, eta beti bezala. Uh, arnua bezala da Benito, zahartziarekin obetzenari. Bosa ordu kistoi musikariak, paregabeak eta kantaldi kantalde izolagarria. Mukurubetia batzuk bazteretik oso inberri izan dute uh, Benito lertsundi. Hala, uh, deneta ekin daukuk, antuz hartzekoa, lasaiak, ritmo duna, kauhek ilan ere bai, baina zinez uh, gau aldi goztiak. Artze Gugu batzua baitzat Gugu batzua baitzat Gugu batzua baitzat Ongi, ongi, ongi, aqui jo san eh, Gusto haritu nahiz Oso gutxitan izaten da, dena oso ongien zutea, dena oso ongien zuten un, denena, ta kanpotko bultarekin oso orekatua zen soniua, ta gozoa gainera. Bara beti guztua konten da izemen e, iparaldean. Bara lenguan batek aldezen zian, egin xuxen, ba, igratiko xateri batek, e, nola sentitzen da izen iparaldean eta barda. Iparraldean etzak dit beti iten zeineko plaza erraza, egin? Eh? oso kantazalea delako emengo jendea eta bares. Gustatzen zaio kantua eta kantatzea eta zo mai kantutan ikusi da, jendea oso zeinke haiteo dela kantuz eta bares da. Orri kantari batentzako izoten da oso egokia, eh? gustoa guztua ahizekomokoa. Gero egin behar da, sorprestatibi bat prestatu daukuzula? Ba hori sortu zen, dueleile bete aborrobek izan ziren orion, nerekin zola zaldi batza nahi zutela eta kantor egin zeuden solatzen eta hori prestatu zutela ikastolan eta nahi kantatu eta haituzienan, kantuz eta barda, orduan, bueno, gona zanien. Eta, bueno, eta nire nahi zelaik detzemaz haituzetzen, zerriko zahetan ekin kantatzea eta oh, bai, bai, bai, bai, oh, denazen oso prestaz eta barda, bueno, politizan da. gure Benito lehtsundi beti ikahaskanari? Bueno, comediante, era comediante y algo, pero es placer y placer. No sé. Toda la cabeza de mi tarte no ¿Es que vení tú? Bye, Suri. Que el tan duajar que guía en el andén aborre la espada gentilá y y Dios es costumí con los namal dit Hondo bideo txert ditugu